і в цей час на півпричинених дверей озвався тихий шепіт. Вже три, тату. третя німецька. Третє. Як тобі, сину, не соромно підслухувати нас? Коколка почав виправдовуватися. Тату я й не думав підслуховувати. Я хотів хоч трохи побути з Зінов'єм Васильовичем. Чесний піонерський. Сагайдяк сумно посміхнувся. «Іди сюди, Миколка. Чого ж ти хотів побути зі мною?» Хлопчак тихенько, винячись, переступив поріг і став біля нього. «Я думав Зінові Васильовичу запитати вас, чи не знадобляться мої гвинтівки?» «Знадобляться, дитино, що як знадобляться?» Поклав руку на Миколчині кучері і зажурився. «Нікому на те, що дітям не знати б цих воїн...» Та не обминають вони ні старих, ні малих. Сагайдак простягнув руку Стахові. А тепер прощавайте. Куди ж ви? Здивувався і занепокоївся той. Шукати своїх та щось робити. Якосьось забринить світень. Перечасуйте в нас. До ранку ще проскочув ліси. Дивіться, бо душі вірніше, аніж очам. Сагайдак попрощався з Миколкою, Оксаною і за Стахом вийшов з хати. Вже на порозі сам собі у подиві сказав «Це ж подумати, Миколка три гвинтівки знайшов». «Тут, певне, є й моя провина», – прошепотів Стах. «Яка?» Ось зараз Стах обкружляв подвір'я, постояв біля воріт, потім підійшов до Дінові Васильовича і повів його до клонів. Він довго вовтузився біля дверей, які були зачинені на два засула. Чи не золото ховаєш у клуні, посміхнувся Сагайдак, входячи в Насті лугового сіна і снопів. Пробачте коротко відповів стах і почав скидати снопи, що в безладді лежали на току. Потім він взяв у свою руку Сагайдакову, ось поторсайте. Сагайдак доторкнувся до металу і не повірив собі, що це старше. Вже гармата. Вона, правда, маленька, та більше не знайшов. Притаскав на всякий випадок. Думаю, не згодиться вам, то згодиться мені. А для чого ж тобі? Хіба не можна дочекатись слушної години і вдарити з нею по якійсь машині чи по дзвінниці, яку осквернили поліцаї? Ніби ж ти вмієш стріляти. На це стах розважливо відповів... Коли є з чого стріляти, то найдеться і кому стріляти. Спасибі, старше. Твоя гармата дуже згодиться нам. Сагайдак один вийшов на подвір'я, озирнувся довкола. На сході край самої землі вже з темені ночі вививався досвід і ніде ані лех. Навіть вода у броді заснула, тільки ще різкішими стали пахощі татарського зілля, матіоли і відволоженого жита, що мало у удовину і сивину удовину. Вищулившись, на вулиці він обережно пішов попід тинами, які тримали над собою оброшені хустини вишень та золоту сторожу соняшників. Сагидак раптом зупинився. Біля самих воріт гримичів Побачив жіночу постать. Чи не Олена Петрівна виглядає близнюків? Так воно її. Він підходить ближче, тихо здоровкається з жінкою, а та в благанні і надії розчахує трепетні вії, в якими зіткнулися біль і журба. Зіною Васильовичу, не бачили ж моїх оцеля і Романа? Це так було сказано, не голосом, а з болівою душею, що не наважився чоловік ще більше засмутити жінку. Бачу, Олена Петрівна. І коли аж застогнала і потягнулася до нього руками віями, що бились у лихоманці учора. Живі здорові, простогнала жінка. Живі здорові, Олена Петрівна. Ідіть і відпочивайте. Який тепер відпочинок? Спасибі вам, дорога людина! О, ти маєш подяку за брехню.